وعلى آله وأسحابه أجمعين أما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مشلمون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلما أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وابذل الصدقه بعد الخريف واشلات الليل راهم مسلمون زمأي عثمانو حاضرين مسلمانا نورو إله العالمين لله طال د خپل مخبرو د اخرت او د زنمته دن د الله ضمولااقفر و ک پچې دا, دا, دا خبرې الله ضمون زونو تهرکته کې چې مونږ بمررو اومونږبه د الله سره میلاوي زمون دې بدو اعمال و إله العالمین موږ او تاسو نه پښتنه کړئ زمون سیرت او شورت د غم د خادې د جون پیرولو د اړیوي صبرې جواب به موږ او تاسو خدای په حضور کې ورکو کدا شه زلت ورکت شي مزی اله الله خللا لمین په زندی کې انلا را وي او دا جن دوه د بددو اعماو ناننی په اعالو طرفته بدلشي ترسوو ترسو پې چې چې زمونږ دا فکر ژړته کو شوي کې درند کښات دې د الله په حضور کې زموږ او پیش په عشق کې دلی تر سوځي لا فکر کمزور دی زموږ او تاسو زونه په اعمالو سجذب بنی زموږ د اعمالو سفند بني ولما بخبر کې په خبرو وو سړی مونگ باغیت توجونتو مونگ باغیت عملی شکر نورتو صحابه اکرامتا رضی اللہ عنہمتا چی داکنی خبری مونگو اتاسو تا بار بار کی گیا غیت یوزل شي خدا اللہ اتاقاتو دا قبر یودا سی سکر دوڑو چی آغا یوزل او پڑیدہ فار بس کافی ہو دیو جنتا سو یو خبر بار بار کیگی خبر ایت توجہ سک نہ اور کہیں زمانہ میں کی کو می بی با بیان کے مولا غزڑے مسائل حکومت یہ د پاسی دی دی چولے نور رزق کو با کی شو بات ہے رشوے لچہ خبرو کم کلا تا سن تپوس کو نا غوخنے یہ خبر بل جمع بگر لسفتی جبائی پاگج بل جمع سو خبره هو بل جمع علب دلول غارج اغمقین ای یادم یوتش یادول مقصود ندی دبین نظمائی ذتمندو عمل مقصد تے دایو مبارک میاش دا او د محرم الحرام میاش دا 1422 هجری شورو شو زموږ پیغمبر علیه السلام چې مدینه منوره ته هجرت کړو دا غواړي ورزنه چې زموږ تاریخ هجری دی نو دا غي 1422 سال سشول دا برابر شول د اسلامی میاش د دی محرم نو شروع کی مخک جمعه ویلې شوهی وجبای د محرم د دخول میاشتو دانو منف اسلامي جبا کې زکای لکه څنګه زمونږ دی عوامو زمیدار او لدا ورزی خلک دی نه د پوس کای د دې ورې د پشاکال دوره تیرې شوې دور ورزي دو پاتې حافظان دی دې خبرو اوسکر دی تپوسو کو جبائی د بادرو سور دی تیری شیوی سور پاتی دی نو دی دی میاشت نومنا دا پا دی جبک ورزی گی یو ما شم کلسر اسکول لانو نو که کلیماؤ دا موس سبک ورزی او که نو ورزی و جنوری فروری مارچ ور تسی فیو سا ما شم اګه چانه ته پوسو کوجی ته مسلمان اے او د اسلامي جګا کې د دې دولسه میاشتو شروع نه لري تا ځکه په بل جمعه خوب شو کوبای ها بل جمعه خوب شو کو واه تا یا د کری او نن نه یادا چا یا د دغه طالبان نیم نه یاده ایتہ زغزاړه زړه طالب زړی یادې یو سره نه دی یادې اته طالب زړی یادې طالب یادې او کنه په دې عمل پخار دې چې سره کوشش کوي دا عمل تاسو د څه سره یادې دی وای ها توه تمه توه راځي ترڅو ایله موږ ورنستره هوای شب نه د دې دوله سمیاشتو نمونه په اسلامي جګکه وایې شابه شابه نه را ماشالله ها ها اوره در نبی یادې نیو کمه رنو خو لږه پټای کې لا سجد کوې څوک څوک بوه ټرا کوي ډټول نه سجد په بل رجب کې اجلغه یې لا بیا دپازي سړي مقصدایي یو په لګيو په چېرته اوس کوم کاله اسي سکار نيوي راځي یاله بس هو نو هغه بنوي شاله بوت ورکاو وي دا يله وياله به کوم دلته څه کثانو سره واډاو کا کومه کړه سدا نیمه برابر رکھے ايو مولاو امامتاي له لاړو ناخل کور سره خوش طبيعتي کوله وي چې امامتي کې تا له د موص فرائض واجبات درځي ناغوي او راغي وي ته وایا نیمو پهलया ځونه ویلې کنيګم دتلمو بهمان کړې او تعالی <سؤال> په خپل فرایز او واجبات نه د څنګه د امام کو تاسو بلګاډي ډریور ته رہی چې ډریورني ورځي تدي جوړي په بلګاډه لا شو کې ورکی دا خو د دل شي واښوي امام ساتینا خلق به فندشي ویو شیخ په کیوبول وایې د موزله مخ کې ګناغه نه لته د سجدې چل چلو نور ط یاد دی هیڅ امر ته یاد دی کمست کم دی مصالود رورو پال دی په لور دنیا کې چې څومره مناسب دي دا غیره 파را سم معیار او دا غیره 파را څخه شروع څخه نشته دی مصالود رورو پرم څخه شه دی دې لپاره چې شروع دې زم نو مقصد پیدا غو می طالب زمونږ غره موږ لو خولو. د طالبین دا هیڅ کوم ځینګړی خاص طالب نه لرو زادي په لور باندې شریعت راشي چې یو کار نه کوي په لاس نه کوي کله ټول سليمان او مليان وزه نه اګه ټول سبق هغوی اوس په میرا مساله حل وي دوی یوخذي دوله سو میاشتو په اسلامی جبه کې نومونيات کوي د هر میاشتي د شريعت سه حکم نه مونږ ترازي اوس په کوم د ځان جوړ کړي سموسکړي نه د ځان چې کمزورشي وي غي نه زبان خبرول پکار دي د ای دن کې لښتہ ا جکم د شريعت دی غي نه نظام خبرول پکار نه هر میاشتي خلق د ځان سرصومات سب او د ځان سره د دین سازي کړې ازلي حکومت په هغه معاش ته کې د مالک او خالق ذ طرف نارغلي دوی سیر علي ګلیه غز د کول پکار دي هجه کوم شي شریعت کې نشته او مونږه ورته دین ویلې ناغز مایزه ترند د دین نه لګري معاش کې خلقو سره بدعات جوړ کړې دخوا به خلکو د محرم په دلس ورو کې نه کوی دن کوله نهبیوا د کولوته غم په کک شئ اولی پهې حسین رضی الله شید شوي اوسم پهډیرو ععلکوو کې د دولس دی کې سه کوي داسې خلکمو د خبرو کېمونږ پاتو توجه وړه کی پدی راځو کې وې د خپل حلال بيبي سره هم بسترې لکولا زموږ درس کې بیا کیناست الله غما شرع او سمدم دي الله دې ولا بخنه و کې یو قسمانه پروت صفوس وکوه وې دي کې د بيبي سره صحبت څنګه د اغه ذهن کې د رسومات دا چولیو چې خپل بيبي سره حلال هم بسترې کې شکړې و د دې نه وایې چې یو شی حلال دی او تا هغه ته اب یا یو بل मसाला حلال او حرام او حرام او حلال او کدی ور سره کافر کیږي عجیب ياوي دا پجين کیم دي اگر مو کیو मसाला او کا ها بھائی ژله واخ یو سره خبره ګور حلال او ته حرام وای او حرام او ته سوای حرام او ته حلال وای دا ځان ل کفر دي اوس کدی وی دا قران کی دي زستاځه خبرت جوړه شو یزړی ما مونته د ریتو د شنوې په جاړه کې ریتول ورسره غارندلې بریتا کاویولې ولې الله رحم لګورې دوپې یاد کولې ریتول مېاو از وته زوښل یې په کې غارندلې مخړه یو شرف له بیجې او غکار حرام دې مون ورته اбяو دا په قران کې دی یو مثال ما درس کې پیش کړو دیر مليارد کنز لري کوي دغه څه وویل کنز لري کې وای قرآن شريف کې يا وي کانزل يو کې کنز له حرامي دي حلال له حرام له حلال وي بل وې کتاب الله کې څه پوښي په خبره باندې لږ مې په ور سره غره بليم څه کا هر د دې میاشت کې ودونه سم دي حرام نه دا په مونږ باندې دروافذو شیگانو اثرات او جذب دشمنان دي سړي ايستا ټول صحابه او بدر دي وي کنز لري ورته کوي استا دریحو لفظ سره اډي اډو منيله امر څه خبره کتابونو کې او صف جلسو کې وي چې موږ ری خلफा امر ذل قومونه دي قرآن وائی دا پیغمبر سلور لون دی اے احادیث وائی سولون دی اوائی وائی دری نشتا اخپلو کتابونو کیم لکه دی علی رضی اللہ عنو دا فاطمی بی بی رضی اللہ عنو دا نکان اپس دو مامی بنت زینب سر نکا کرے او ماما دا علی رضی اللہ عنو ہو سر بی بی دا ادا زینب بی بی لونو د راوازه خو ټول کتابونه چې پیغمبر سوله نوړي اوبه سوله نوړي دې کتابونو لیکلي چې ټول کتابونه رمون کړول داولې کذاذري د عمره امه ني دغري رضی الله عنه فضیلت خوځي او جنازه فاطمه بيبي داغه نکاح کیوا اوس کذاذري د عمره الغنور فضیلت کاویر شوير در دبل چا فضیلت ای نوازي دا غي دمر اشارات په مشران نه ته پوسو کی د ورځې کې بحل کو رم دی او لړونه راواغه سلا د قبرونو کې دې شیل بوټې پرې نه کوول به کول بای محرم دی نو ټول جناناو نارینه به اوسم چې کمزې کې خلک پوي نه دي قبرستان په سي رم دی او لړونه راغس ټول قبرونه ګوټ کړی عیشین بوټې په پرې نه کوو ا په دې ورځې کې بحل کو سکو فَقَبْرُنُو بِعُدَعَ شُولِهِ ولی حُسین نزی اللہنو دتن دن آآس شوئے شاید شوئے دے او بپی بند دیوینو دا غیدا مقصد تے دارنگی پلو گو تاسو دامو اصر کل لا تاسو خوشکر و باز ایچا تکلیفون تیر کل ادین در لسفار او رسیدو شربتونو بتاکسیم دل که نا سنیانو بمتاکسیم بول شربت خو خبر ادا رزی تخصیص دارو رزو که بخلک و یوشی دی یی راز تخسیص غیر ظعرمیشتا دار شوعت و زما عزت مندو دی راز کے و او قید نہ واد سکول دا بے زما عزت مندوس پیر گڑلو دی کے خلق و زلی سروسومات زما عزت مند پیر آکری شریعت حکم دی دا مبارک کا میاشت او خو اسلامی کال پهې شو شو چ سو ااقتال استیر شو بایدلی شو جر ای کال شو پهې چې د الله حوي بډیرې روجینی ہوئے. و او د رمزان نه بغیر بله میاشتې طولله مکمنه روژ نه د نیولی په بعضې میاشو کې اکثر رازیرو نی او در رمضان المبارک نه علاوه ټول میعاشتی روجي دي دي دا د ویسه څنګه نخته نخته ها چا سميوي هاه چاوبه شه ته وګوراو دوی سره کنه زوړو کې هوني وقب ني شي کلا رمضان دې میعاشته ول الله حبيب سکون دير روجي بيجيوي ټول میعاشته نه دليوله او حدیث کی روزی نی ول غورا او بهتر دی د نور په نسبت وولی زمون پیغمبر علیه السلام په دی کې دی روزی دی وله کتاصل حدیث ماوید ابو هريره رضی الله عنه حدیث سے دت حافظ الحدیث وای دت سوای حافظ الحدیث وای ول زمون په دې دور کې انکار حدیث فتنه ده رته زئی سر را روانه ده طباسی مولیا نو کې انکار حدیث مسله را روانه ده لوکاله کومداي شکوك ده چې اوس خبره کوي نو کوم شي چې سچل خوشته یا ابو هرره رضی الله عنه په سیدا منکريني حدیث دې خبره کوي چې د مسلمانانو د دماغو نه دغا جاه او جلال او عظمت وباسي ځکه په زرغونو احادیث د ټولو نزيات احادیث څه ته یادو ابو هريره رضی الله عنه کله وای دا فقيه نو مجتهد نو د صحابه په دور کې د مديني منورې سوقه متواثر د قزا او د فتوي کار کړي که څوک یې دې فقيه نو د ټولو بدنام کړي چې سره پوه نوو لوی مسيكولو په مدینه په هر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې زګد تمام علم د خارونو مرکزسته مدینه منوره دا دین د کوم ځای نه پېلا شوې او دا دین بېه واپس کوم پلهږي دا الله حبیب فرمای وې ان الدين لا يارض الى الحجاز کما تارض الحيه دین بيا مدینه منوره واپس راشي لا کمر د سوره 90 چې کوي والو جا چل پرځي ګوره دین د مدینه منوره نه راووت اپ دې ټوله دنیا کلاسه پړاوني واچو اجر کې به بیا چر پځي د یو ورګه د مکسره نامه په چې مدینه منوره کې لاغه نه بشلو ته کوشش کوي ناور کلوې چې تمه والي څنګه تپوز کوي اما نکي ناور ته زماده مدینه په جواب ډیر سي اټمی نادي کوئی دا اللہ حبیب فرمایلے جی دن و آخر کے کبھی ادراشت دن و آخر کے مدینی منور ترازی نو یو دا ابو حریر رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب پخار کسو کالسو قاضیو مفتیو فیصلے بچا کولے فیصلے بجائی کولے دا فقی ہو دا مجتحد یود منکریینو حدیث پر دوانه تراس ده. دې منکریلې حدیث نه منني، بعض مليان درل بنګي خبره ته رہی چې په پیغمبر جادو نه لشه. د حاري شریف کیراږي چې شه ولې نه وي نه بوخاري حدیث صحیح نه ده، ځکه د مسلمانانو د ټوډه اتفاقی عقیده ده چې د کتاب الله نه په صحیح کتاب بوخاري شریف ته منکرینی حدیث وی جراشا بنیاد والا لڑاوشی بخاری وانے خلق و اعتماد ختم شي پوچھے پا خبار ویدہ حدیث دا بخاری ری خدا پا کی ضعیف تے دے دا تول امت اتفاق پسرے دا تول امت اتفاق پلے دے چیدو کتاب اللہ نا پس دیم کتاب پزمکا سعی کم بخاری شریف تے دو جن علماء لکنی چی صبح بخاری ردنا کئی دا رقم څه دېعده ويتبع غير سبيل المؤمنين اذا المؤمنان دلاري په بلالهاره روان دي اذا مومنانو دلاري نشره په بلالهاره روان دي يود من کېږي نو حدیث دا طریقہ دا, دا به مليان نمزوت وي کوم کو حدیث چې دا قران نه خلاف دې سره ټکراو یا بد نه دا چې کې دې شي چې د نبی خبره د قران سره ټکراوي او ستاسو دماغو کې ټکراويږي دا حدیث نه دا خلکو کو ځان نه خبره جوړه کړي چې کوم حدیث د قران سره ټکراوي وردا بن نه منو حدیث چې د پیغمبري او قران سره ټکراوي نه ته خو راشه د اهل علم سره کېنه چې څوک د حدیث یو اعتراض سره یوی ترازی دا معمولی معمولی بانے امت ابو دی هغه د وژن په محمودي معمولي خبرو باندې امتي مسلمه کفار ترشاي دغه ابي هرره رضی الله عنه نور روایت سے حافظ الحديث الفقیہ المجتهد دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلي افضل الصيام بعد رمضان ور پروجو کې درمزان نفس شهر الله المحرم دا الله غمیانسته د محرم د کومه شهور او د رمضان نفز غره روجی سری یی کی د دو روجونو علاوه درو نوول روجی نیول پکار دی الله دې موږ او تاسو ته ټول تاسو کی توفیق درا کی واعظ و الصلاه بعد الفرید وصلاه الليل غه پزو کې د فرز موز ننفس د شپې تهجد ممس د هرري سروات ک اماام ممسلم رحمه الله حی د وج ن بعض لما د ته لاړي و د فرزو ن پس فټولو کې غه مو تهجددي و دا د سنت دی او د جممهورو لما اوقول چنه فرض پسې مرتبه د سنت موکده ودا اپنا وا سلوک د تهجد مرتبه ته نور نفس له لکه نوافل ماقام همي ماسو تعلمي و سم مزلمه حتا سوق رستو بقوي مازيګر نه مخې بقوي ماقام نه پس او په دې ټول نوافلو کې غورن نوافل سي دګي قرباني دا مجاهدن د خوف نه راپاسې دل د نفس مخابلہ د کله نفس بشتری تظهور کړي او تا دا غ نفس خبره څخه ربک او په دې وړي کې شې لندې دي درجه ټول است प्रकार کړي او اله اله لامین تا ولاړې دا غ مزبصه تاسو کوی چې دا غ مس کو تحریف الله په عرش کې کړي او کتاب الله کې ذکر کړي او ایته سلووا و ده یې آ هغه طرفونه په کې سعودي یا ویه مشرام مشرام ها دا هغه دوا سلو د فضیلت بشته پوش کوي چې داغه تعریف شوکږي دې سم کو استاد څنګه ګنہگار او د عيبونه ډک ولاړ وي ولې خپل کتاب کیستای الله فرمایي ته جاء فاجلوبهم عن المزاج يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن ما رزقناهم ينفقون ده ارش مالک ذو به بندگان و جما داس بندگان لي دشپيه بيستره خالي پرتا لا اديو دو غمون را پاسول یو فلاد جننت امید کایبل فلاد رب نه الهیو فلپدی امید د شمال وزن کدن ک اللہ کلیما ن شری نوبل فلدی هر را پاسول چه اسی نذب کدن کی نو شبت جننت پتمره نوبل فلاد د جهنم نپایره دے ور الله صفات ک او الہ الا الی من د سبن دگانو صفات بیان ویکانو قلیلم من الليل ما يهجعو زما جنتیان جنتيان بندگان بھی بي دئ دشفي اللغن تخوف کوي طول شپ پجرا او فریاد كثيره شوا کانو قلیلم من الليل ما يهجعو دې لغ و چې ملاهل عالمین صفات بیانې او لذينا يبيتون لربهم الله زما څه خصوصي باندې ګان دي کله په سجده کله په کې اپ په جنوت زما عزت مندو تهجد ها دی پھلا وریدی کی نورم بے ایو خدا دی چی گران دی بستره دی پریخوا او حادیثو کی دار آگی دی وی پسو خلقو اللہ فخر کئی ملائکو نوی بور ای کنا ای خوب ای خوب پریخوا بستره پریخوا جمع دی داگر ما بستره خون کئی کنا کئی وی پساڑکی روان دیبازی حقا تو کس ری را پی ربی کریم ملائک لوی زما دې بندل وګوره خو شبمره خو دې دې سره شبمره تا جنا هو ځما محبت پټولو شوشو پټولو غلیک شره له الله بندگانو د تهجد سکوي کوشش کوي وای چا چې سموندي د کمزوري دې مندي ها به چا چې سموندي دې د تورې شکې دې مندي د دې شپې فسي سکه الله نغواني چې الٰه العالمین مراقصه او خدامو باهلي اته زګورې دندو وبونه مبرې ته نکسر زمیدارې راپاسه کې نه راپاسه ا په ټو والا هه کیا شپو د ژور جاری بن روره پلا ورو لپتوله دې وګوې گاوی دشه ندا پرونو نه مړای نه دی ویل کې په اخلاص هي ته غبم ته تباکه غوره پټای د نوای شپٹھایل نو را پاسو من دو نو الله دین کی چی څوک تهجدو لمزم عزت مند را پاسو تهجدو لمزم عزت مند چې موږ او تاسو شوکو رب نو د 50 لمن زونو کې غره مسره ابل د کې ریا دیشتا کله خاون نخذر خبر نه خبره خاون قبر سان سان څا څا نه ځلخه پدې تور شپه یوغه اغه چاله څخکار یاغه لږه زابخه لجمد رحم الله واقعا موږ مخکي ذکر کړیو دا یو دیو دیو سرک تیر شې خوب سه دلیل شرعي خو يو بشارت ني خوب سه ني دليلي شرعي نه نه بشارت کوي یو چې خوب دیو لږه خو دیو لږه او دخل الجماث مولانا هوا يعني هم چې سم خوب دی لږه اګه غلط خوب دیولې دونه چاله بوي نه شو کارونه مته ها چې کارونه بکه چې غلط خوب دیولې ته ها شو او د ګوتیو ځای دې دیم نی شياو شو پیرې لري دې شو نه نه درې لا څلور کارونه بکه اوکه ځکه هغړېږي تا یې رکړي کنه اډامه لرله زکه وې چې هل کوز دا موبایل را پیدا شي وارشره یو چفو چې دونکو له ما سیلته پوسنو خطرناق خوب ندی زله خطرناق خوب چي دیدلې و شو کوی د غمبر وایي چاله ما سو کارو نوکا د یره خوب ذولیدو یو دې ګستره تدریجی لري لاړې توکا که ته کور کې خیر به کلاړ او فرلاړې هکوب طالب یا جماعت کې تبلیغ نه ورو ته نجبات کلاړې ته کوم نشي دا آسې درې ته و اوہر سی نیزنانگی تالیبان نا زگنی تول تکاڑی تکی تولیمات تکاڑی ککور کی نور لارم تکاو دری تیری دی پلوکاو کم مسجد کی دیتا سوکا ہاں بھائی یو یوشو برم اعوذ باللہ من شیطان الرجیم وائے سو پری اعوذ باللہ من شیطان الرجیم وائے برم اڑا حدل کار برم سنے او صلو را پاسا او دسو که او دورا کاتا او که بس حبر شو ما چالوا ای کداسی خوب دلی ده جلی دولو دنیا را نشا ازموڑی ما پمی جنازو کارو یرا مکوا بس دا اللہ حبیب ویلی دیر خوب دولی دو دا کارونا او که چالوا ای ما بس تا غصندر خطرناف خوب چلو بو یورو او مو گو تا سو کلمنی کی گوشی چالمو او ای دنی با بای ال تا پیغمبر وی چالوا ای ما خلاصو ک نظمائی ذتمندو جلید بغدادی رحم اللہ چاہ خوب کیا اوقاتو خوب دلیل شرعی نگے کہ چا خوب لگا خو دن تا صحابی کو خوب لگا خو دن نگے دا پیغمبر خوب سوی دا دن نگی او کہ او صحابی خوب لگا پیغمبر علیہ السلام تیغا بیان کو اولاغی تائیب ورسر مرگوشن و دن تیجورشن ده صحابی خوب شنو اے ده صحابی پهیخه خبر حجت ته کنا لیکن دو لباو اختصار ته په خود غوخیت کې خبره ده نه زموږ تا بلا سخو دي عب بشارت خوب شنو یو بشارت دی چې درحیم الله چا خوب کې وکړو یا الله در سره سمو امیل او کتا هډر شی کتابونه لیکلی او ورته یو شیم قبول لره او دا غیر آغا الفاظ او ذکر کړی وي تِلْكَ تکل وَفَنِيَتْ تِلْكَ الْإِشَارَاتْ شارات سمر عبارتونه چې م کلی کتابونه یو ش په کار را نه قبولنو او د قآو سنت چې سب سرهې سمر شارات ک یو قنوس کممز کې جېنی دا इल्ला रकात कुंतु सल्ली हा फिल असहार योशे मि पखार रा नगे अगे ओ सूरकात चि पश्मनी कि व मि कूल दा नजात जरिया जो रशवा ए सब पखार नो शशे पखार रागे अगे ओ सूरकात चि जब पश्मनी रा पासیدم अगे امه او تاسو دا سوال کوو دا شي پکاره مدي الله مونږ دی صاحب جنت ته بوځي دا شوی کنه یک قسم دې کوم سره انصاف سبب مونږ یو سبب مونږه احوال وی سبب مونږه اخلاق دی دا خو مالک کې شي پرده را ټولي زنه یو بل نه مداشه کړکوله دې قسم دې کې یو بل سره ناسنه وړه کو دې خاون دې دی پرده را ټولي دې دی پرده خاون دې پا مونگا تاسو پر درح چولی نا ارسو قول را ہو یالا بی صحبمی وردن نکی وی تحجدو آلب بی صحب زی حجدو آلب صدی دابا حساب جنت زی بلدانی جی مسالی دی پر لگو را کتن سمیگی کبرا نا نا مکتونش پودیو ساری ورسرم مزو منو نو ساری سباو داغه په پښیمونی چې باندې سم کلی نو با د درزه حرکت کې تاسو نه ټول نه چوي در لوی رضا پای ور بښو او ما خبره کړې دځوی کې نو وي خبره به روخه کړو غسر په ورتل غواړي خبره په پښیمونی کې سمه درزه به بیاغه په لګ حرکت کې خبره به څه سمول غواړي خبره سميږي د ځهره ناروانی کې کمزلا نمون چې د کمزې ناروانه شي هغه ځای ته جوړو بای جسما صلیوی دا بکم دے نئی اللہ دے زمون دے دینی مشہران و قبرون درور نڈکی زمون دے کتابونو لکری وی که پسوار لئی بسورو لکسوار لئی خرا دا آس دے خار دے نو اکا آگے بدا نافرمانی شورو کا نو به تړلو او اولک به توجو اللہ تو کا الله اللہ غوی دا میتاوی کرے چل دا زمان دے کمی گناہ دا وجن نافرمان خاره ته د باران سمولو وای ک زمون دي ديو مشرانو که ک بچی و نافرمانی وکا ناغه په دې دي چې هغه په لرګېرا والی راغره او یو ذرا فاته دی او کله چې دا خو ما نه پیداده زماده بیزتی ګناغر وو پندولو باندې شت په ګره پته نکو اعظم یو استاد هغه و او یاره ډېر ګناګاری چې آزادونه دي تکه مکه ویږي مجرمانو ټول شي تعالی حبيب وي وي كل بني ادم خطاء بني ادم ټول شي ټول خطا کار دي تمندز الله ته اوجرل نو په هر مشکل مصیبت کې توجه چاته پکارل ما شالي دا بارا نه سميږي او کته نه سکيږي کته رواني یې موږ دې کمزوي نه رواني جوړ لاغوله نور برو نلادما تا او تاسو د ته تهجد توفیق راګي د میاش کې روزي مونږ او بیا خاص کر دا حدیث دی ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي دا لوی جلیل القدر صحابې رضی الله حبیب د ثرز ارغاندا حبيب په دعا باندې رنگ شوهې لیکانو خلقو نه دعاګانې علي لیکانو خلقو نه څه کوي په دې د جواه لای دا ورته بچو د الله د حبيب خدمت کړل الله حبيب الله د ته د قران او د دین په هو ورکه پیغمبر عليه السلام په دعا ده شېړي رجلو نه صحابه باندې د مسئله ته پوښتنه وکول او وویل اصل سبب سو اصل سباب زمایست دیو جنا موږ دي طلبه او لواء خودا چا چی قسمت کی وشی جنې په لباۍ جنې په تبلوش کې سو دین کارم کوي خدمتهم کوي د دین کارم کوي څه کوي خدمتهم کوي طالب درس لري سواب کم زیاتې په د پښی دا څه خاوګي لایې په خپل شي نه خپاتېږي باز مونږ وایو غشې نخې لور رسیدو اواز طالب درسږي چې دویډۍ کې حاضرږي غوړي خدمت وکړي نو اړې ورچو دي د اختلافه ده په دا غریبسه ځان کړای لا کړای په خدمت باندې زما یې پند وشکی په خدمت باندې هر څه میلاوي د خدمت مخدومانو زمایږت مند نو دی عبد الله بن باشر رضی الله ونما ته چې سملاو د سور جنبلاو د خدمت د وجنه د فرمای چې ما نو کتل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قست وراده کوي دروږي دی, دی ویرځ او دا جو غره کوي په نور رزبانې شوا رز د ورزی د عاشوره نا او د امیاش یانه در رمضان المبارک یو ورځی د عاشوری د ورځې نېشي ز د عربو د شمیر مطابق نند د میاش ته نه هملا نن د کמבר دی چې بلی جمعه کیونه ماشا الله روجی دي پیرو کې د زنانو مروجی دي صدا لسمدا د سباګور روجو نېشي یې دی روزه به یو کال ګناہوںن الله څخه یې یو کال ګناہوںن څخه الله معاف کړي لوک داننه نه نه خطا شو ور سره خیر دی ولسمه مونږې څه زه د دې یو داتې یو یو او دا د دزی فقهاوی یاوازي ته مكروه وي چې خدای قول علما ورت کړې دا ټول مرد الله پیغمبر عليه السلام نیولی دا مكروه نه نا دې د تاسو دا دا د باسي علما قول نه چې ورسره نه هم مونسه دا د دې مرتبه بشوا او د دې اعلی مرتبه دا چې درو نسا دا نا هما لسما یا لسما تا هم دا, دا محدیثین قول لے لیکن دا اللہ محافظ ابن حجر رحمه اللہ جهت حافظ الدنیا وی تا اللہ محافظ ابن قیم رحمه اللہ قول دا مراتب جو علماء ذکر کری دا دا نور لونی محدیثین قول لے بلکہ سو پیریز محرم په مسجد نبی کې راغله او څنګه مرګ لري ارمانو کو الله رب العزت بیا غا شا غا شا نکلاو کې څنګه چمخ کې کوو عرب دې خل یو دې عزت روجي دي او مسجد نبی کې درو جماعت دې په پارډل خیمه تنظیم کوي دا خلک ټول دې یوړي ټول وروجو دي او تاول یو کجور او جماعت دې د ورکه څومره سره پاجر کې شريک دا دې سره دراجي ګورې واڅ سره وروجي دي بازي سره درلژين سره دغه خپل موني او شلوطا او شلوطا یو د درو شاوته جماعت ورکه بازي خلک ورداشي موکي مرشي وای کنه نه عرب درو جماعت دير احتمام او بندوبس کوي اود الله حبيب درو جماعت ولک تازه وکړو دک تازه او ته تا بات وای څورته تازاو کجورو بانے گئے رو جمعہ یا با دریوی یا با پینزوی یا با عرب طول کال تازا کجوری ساتی کمی کجوری چھے رو جمعاتی لرواسیت بازار کنی مومی تازا کجوری دا تازاو لیجد اللہ حبیر چھے با تازم اندے کتازا بنے رو جا تمرات دے زڑو تا وی یا با پسر اکدابم نوی نبیادی اوسوگو تاوبوس کنے اکدابم او بو طوبو بے اس کلے نظر محبیسین او یو قول دا دے چی دیر او جی درے مراتی دیا بای جی آورم درنا اول دا چی اوازی لسمونی سی درین دا چی نحمل او درین دا چی نحمل اسمی اول اسمونی سی چا تا یاد سلو باید ہاں وای باید ہاں واید تالا ہمنا دا چی دن آرس تالا ہم مرگی تودری گا اینا اینا رسو تاما رسو یو مرتبه وو اېته یو ها یاو مرتبه د لمو کلیشتنا ها ها دې پرګوست وکني شه کنه اصله اسونه موخه ته وایو موږ دې له وکني شه د الله په بندګانو د دې دا غره زور تقریر کوو د ویلیجه نه یا بشرا نوې سبا وې بیا چې ممبلو سره واسه قبرستان کې یو میاش روزانه تقریر کوي د ورځ مړو له یو څخه تاسو له اوسه یاد دې دې جنې باندې له دې یو مرتبہ یو هغه یو مرتبہ څه لا سمه یوازې یو مرتبہ د ور سره احمد یو مرتبه لا او اعلی مرتبه ایجاد نه حامله سمه له سما ادبه اهل علم چې د محققین دی او داد دی سن خاص خلق دی کم فن حدیث چی دی ناغی وی مراتب دی سو مراتب دی دری مراتب دی دی دی یو مرتبہ دادا چی دارو جسدہ یوازی دعاشوری ونیسا دی مداد چی ورسرائی او لسم ونیسا او اعلا داد چی نحم لسم ونیسا نننده عربو دښمر مطابق نه احمد او سبال سماغا د ټول کوشش کوي رسو حدیث درتواد چې پدې باندې الٰه الالعالمین گناهونه معاف کړي اسې موږ ور الله د بندگانو دعاګانې قبولې درو جدار چې د پښملینا ماخام رو جماعت پوری ټول رس دعا قبولې ای او ماشنرا باجریهاتو کې رغلي چې درو جدار رو جماعت وخت دعا قبولېږي ولبا اول کې د حدیث سندان ثابت نه ټول راځي قبلي کې کوم خبره مو ها بای سبا کې کوم خبره تا نوم پورته شه دلوم دوه خبرې شي دواړه ها ها زه خبرې وکې وګورتا شو واکري شي وګور نو نه تاسو ګوره سم ځایدار شړې به ها بای په بیا ز کوم کیناوځیو غره یو مسله د تاسو مو له یاد ده چې د رو جمار د رو جماعت په وخت کې ستي ولباو لیکري دا حد, حد حدیث نه دا مشابث نه ټول رزق وبلي تاسو په باندې نه خو하라 ټول رزق وبلي کله د رحمان خان کې باندې زنانه غریبانه په پایي دعاوې ور نه کا اته دا شربط راړل ملمر هغه پچی سوت دعاوې ته لري باندې وي نو خدا دے چی پشمدین حدیونی و طول رضی قبلی کم به خوحہ لگائی صحیح حدیث دا چې چی دروجمار طول رضی دعا قبلی دے چی طول رضی دعا قید اللہ دربار کے دس رو عدد چی الہ العالمین ددد و آدوانی قبلی اگر پا عبادت و قدائی و دیر اہم عبادت و یغکم عمل چی طول بدن پا کستیبا اگر رو جرا اغتول بدن چپک استعمالی کی اغسرا آزمائی زتمند رو جرا نو د رو جی احتمامو کئی کسانی نیولی اگر سو کوئی پیشمنی نیولی نوک پناہ را دی اگر خور پیشمنی براکت تے دازی سرے بیمال خن را کئی تا اللہ حبیب یا سحور و براکا پیشمنی سرے د بعض روایاتو کې راغلی الله او ملای د دوعاانې کوي چې پیشمنې شوک کوي د په دییت یوګ اوګ یا یو نړی وړیخوره چې د الله او د الله پررحمت رحمت را شي او د ملاکو په دعازانانو کې را شي پیشې شو پمنېنت سری که دا چې لکنا وخته وکې اورو جمعماې بمر کې او سری ک دا نو مونږه مش منی کوڅه بیا د بانټیم راځي بیا او ديشي نو څنګه درافاصې د متالېبان نو مونږی طالبان او مروځلی وا ماشاالله ليله کور کې تاسو دې د ځراالم دې پښمنه ام کړو لیکن په خبره ورته ورته پښمنه چه سمره روستي نو بهتر ده اروز چې د سمره او صرف ماته جنور پری وته کنا څنګه را واسو طریقه ده دا روان شيږان له دې طریقې کې جنور پروج د ځختیاري شي ودي د روزنه باټه بس د الله حبيب او جنور پروج او یقین راغې ته الله حبيب او زموږ امهت به امې شپ خير وي ترڅو چې زې پېشمنۍ کې تاخير کوي او روزماتې کې څه کوي اے الله رسول په موږ تاسو صبر به فرغاله ځکه کله هر به شي ته وایي هر ورله وایي داسې پکې څنګه چې تعالی الله ته پېشمنۍ وکړو خوارځ اصبح رجلی زر مات کو فائدم تالا داو اللہ پر خوشحالی گی نپیش مانے نا وقتا کول او روجا ماتا زمائی ذتمند و زر کول مدیر و جور احتمامو کئی زمائی ذتمند واسم دی پر اگورا چالا اللہ توفیق ورکڑے دا زمیدار پا گرمائی کم نیچی کارونم پا کئی جسو کلی نیچی اپا جبی کم نیچی اللہ دیمونو اتاسو بتوفیق راکی که څوک نيسي دوايوته او جاته سخت روزي کوله د ديار ابي دموږ دا ګلبي چې راځه ما کې لایي اغددي دوغنه او ماشا الله رب روزنه هیڅ دي تر څکلې ته دې نفس روزو کې د امياش ګيره مبارک امياش دا احاديث در ثواب د ابو قته در رضي الله عنه روایت ایده صحاباو ڈیر لیشانو دیتاو ای فارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ دادا اللہ دا حبیب شہ صوارو ابو قطادا رضی اللہ تعالی عنہ صحاباو کی دا سی دا سی خلقو چی چابا صلح و چابا زرزر کسان یا وہاں زی امیر امیر المومنین امر فاروق رضی اللہ عنہ طویلی چې لختر کم د درې زره کسان رولګا او درې ولېګل څه ورته ونیدل درې ولېګل ناو ورته ما خذري روه سی تادرې ولېګل یو یو یو یو زره سره برابر ده الله د خپل حبيب د صحابت په اړه داس پهادر خلک پیدا کړی صحابه کې واجره خلکو چې اسب دختي نونیو نخطبت یا شنشوخ لا شو له ډېر صحابه به اسنش ولان وکولې د اسنش دا اشنگڑن دیو دیرو صحابو توری و عمر رضی اللہ عنہ پر دور کی اغصحابی لئے وی وی تورا در حول گستان دو توری دین صفت تے ناہو عمر رضی اللہ عنہ اللہ سکی وارو لرا وارو ناہوی دا خواستی کی خدا سی صدیرم ناہوارت امیر و الممینین تورا میں در لے گلے خلاس پر میننے در لے گلے اوپس دل صدیت دا دنیا اللہ اٹمبم وار کسر وفیو اویا په حاضر سره کته شرګي په بدر ها دایتهول لخر سره راستي چوري چوره اکثر په کې په يدل جوړ سره شو نه دي خو چې په حاضرو رسو شل لږ جام د زړه په زور او په حاضرو د الله په مدد او د ایمان په قوت باندې کېږي خالد ابن ودید رضی اللہ عنہ ہو باراکی زمون دو علماء علی کلی ویدو دزر شکس نمانلو دمبر دزرز ہو رہو دیدو مانلو شکس لاسل ہو آئیز اکسام ای خور رہی دی په رہی دا سی خلقو خبرہ بی کسام امانل پکار دی کنی پکار چی پیغمبر ویدو دال اللہ دی ترون ای اپور را خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بے قسم دی چې میدان د جهاد کې مالکه خوشحالی دمر خوشحالی باغه شخص نه نی چې د اول وعده شوی او د خپل ناو سره پاون شو په کما خوشحالی چې بالا داغه دا دا وعده واللا د خپل وعده په شبو انی نیښت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اثر د دینه ګور دمر الله علیه ورېدل خپل اعمال وی جوړ یا زلینی جماعت ټول او اعمال مبارک زیریګ خو یې کومل می لیکا می پکار راغې چا ورته کوم عمل ورته د ټول فوج مشرم د اسوکی جارم ده نن د فوج مشرم د فوج شو کینتی په تشلواب مېما د فوج شو کای کوله خالد بن ودی رضی الله علیه باران وری ده مېما د دا دال بل د اسو د رکم کدی یو شپیسو جوړ شو جوړ بشي کدی جوړ دي دبرا یمره واجب الله رب عزت مزرکه یی د خپل احکر شو کای می شپ باران ورېدو دی یو غاند دلان می ټول شپه تیره ک کدی نسو جوړ شو جوړ بشي نور ی پیه رب نو ابو کتاغ رضی الله عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وَيَشِيَامَ يَوْمِ عَاشُورَا أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَسِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَيَدَ عَاشُورِي رَجَا كِ سَبَا لَسَوَرَا زُغْمَانْ کوم پالا چې د تیر شې وکال ګناهُ نا پر وره کسم نه موږ د رځ داسه څه کو ساري شي موږ جپا په وسکه نه راټول غیبت چغلي کنځني سپوکي سپورې د دوه جنگول سره په ټوله غلطي استعماليږي غوونه غلط استعماليږي ټوله د خپل غورځ یو خدای زیوی چې اتفاقي ته وکایم موږ جوړش په سوچ کوی چې ساري وسکه سپورو دا سره په څنګه دوکا کوم اې وګهار سره وی چاله نسیت کولا چې سره دښمنی کوله ا مګر زه موږ سره ځندې نه زه لاړ ماونه مسيئه ته کوې ماوله ته په موږ دا سوچ کو چې ساری په باورې به بشو نه کمې پیدا کو ا دای ته نش په سوچ کې چې ساری وسوک مړ کو دای ته د ځمنه لري مکوا څه پوسی ته د ما را خبره وبندل نه مونږ سوچ کو چې څه کبه د وک کو څنګه یو مسلمان پریشان نکو جن سر بسنگا جب سره د څنګه غم مرګره کو کوشش مداهې چې مسلمان د څنګه پریشانه کړه ندی ای رضیزه موږ سره ګناهونه دي پدې او رزرو جوان دی یو کان ګناهونه الله معاف کای زوایزت مند چې موږ دارو جوړی شو سبا عاشوردا وارشره یو لسمه مونیشای کچان نه نه نی نیولې يَوْ کوم نه نه یو ورسره باندې په دې میاش کې د روجو ثواب د رمضان نفس د دې میاش کې روږي ډېر د خیر او د برکت دی نو په میاش کې د واجبات مند کوشش وکړي چې موږ تاسو په دې میاش کې د الله بندگانو روږي لې شو دې کې الله رب العزت طرف ته متوجې بل کوشش وکوي دا کوي دا الله باندې ګڼ بار بارو ویل شهل د جمعه پرز وختي د راتلو کوشش کوي وای چې دا ار ار, ار مستمر کوشش کوي د دې کې ناراضي دا ګناه ده زموږ پیغمبر علیه السلام بشاره او مرهم او په هر مشکل د ناراضيانا باندې روغتیا ناراسي اسره بڅ ژما کې نه کارازن او جمع در نشوي تک دي در نشي ناراستي اسو چې الله حبيب تي پنايو او چې غو نار نه يمي لرانې او باندې ويلي او وخت ير شي او په اخر کې رالي مشتي وخته کوشش کوي چې باند سره موجود وي وي چې پره شوګور داو مسلمانانو یو ډېر لوی ده فضیلت رازدا دا څنګه دا یو ډېر لوی ده فضیلت دا کارونه سیم پر کې ان رزق پډه رو کارونه دیږي رزق د بره ده کمی دیږي کیدا پکاره باسه له ټول راس کار کوي دا یو جن ولې دا دا بره نه وي هغه ټول کم ده د دی ایمان او د عقیده سره یو مسلو تلای چې خار وکي دکان بکه نو کریم وکي زمینداری بکه خو دي کې ډیرو لو کمونو والا شک ده هغه الله ذات علیا ده ته چې را عقیده ورکوږي زبان و راځه مشه سبا کار کو کنه ا ماځی ګټه کار ختمو شو دې کې د شتیکا واما خالي نه سره موضوعه دیا په کار باندې استفساری جماعت در سره نه دی او حکومت نږدې نه خو په پټي کې باندې وایا څو د سرکار کې میرا شې را تاسو کا څوکا اقامتو کا یالم مجدکار باندې څه ته سنت طریقه په خدا شي په پټي کې لګي را خاوچا کې لږ څه نه نوروب لدیایي مکیدیش تاسو د بانګو دا وټ د وژن هغه نورم شیشی مزوال جوړ شي استا کارت الله برکت وا شې دی کی بخیر ا کنا مون منزله نکوه یا کوه او غداشي چې د ماس مو مازیګرو کو د مازیګر مو په نور پر وټو کو نو دا ش مزغه ثواب خو خود ني چې دی الټا سدا ورټه الله رب ال عزت بربارك سزا را کوشش کوي چې جمیت وقتی را شایئی ادام کو نگو را دیکھ لیو زمونی گیر گیر چاہتے را گاونیانو لا دیر نامناسب خبر را زمون گیر مرگری دا اتیاؤ میلون جمیل وقتی وخت رسیدی اگاونیان رستو را جی اخیر عمل خوبی اپا قبر کی نکی کبر کی عمل کی لی قبر کی خوال عمال و چیسی رکری امون سلیو بودارات دو اللہ دو بچہ مانی چی خار ای امبارشی خبرہ ختمش بچی تو العالمان اللیلی ایل ترابسول وزیعتم کڑاو ایمان اپنس بر رابطہ ساتھا ہی کہ سمجھے کہ یورا بی رابطہ کلی ناغمال ایورس را رہے مانی بی باشا سے کسی سے بیوری بیورکی میں بس شری پرته جو را کا شری پردہ غمپی جو نہیں کہنا مالاییی از کمیجورا که بید احوه خبر کې شریح کردامن لکی که چیزون کی توانکه اکم نکاسو لواق مز نپس با مز نپس با دو جمی مز نپس با دو جمی مز نپس با دو جمی مز نواختی را جایی کمخ که این کانسو هایی جو رستو ازا مونی یو مردوی لا چا یو کسو لابی صدر اخو خیام وقبا سا دشو ویالاکا ثکا لخو حجل الانی اگوال اخوطر نپس با جو ویخم او جو <وزيو> بخربانی ویسا کال غمدار نا وقتا کو هج دا نیلک نا ورده سا کال باقتار نا پس هج دا زو پازو باگده پل او گو را ای جو می پراد بدا کلا وقتی را وای شو جا با وقتی را ایتا شکر تا سو متلیکا وای وای دو دلو زناغورو سوا دوستی او اولا ویج گو را سی نزد شرازم که کو بوب مدغ کی گمال نو یو را شه غراغه غشې مخ پروت دوی نن نظام په خبره عمل کړي هغه موړو په لیدو منولو عمر نفښتوب مثلا نو ګره مرغ نفښت په منولو کې اسم مشترم عزت مندو خو ګر ناشې خوبد نشي بیا 카메라 په نشيږي له بایزت مګې نشتا وختې یوې تراځې چې څه گوښې راغله بانک نمښ کې ها بای وګوره ول مال یومره یو له کې دې دی یو اوخ شوابو ګټل لSearchResult په پښو کې مې غوښتل لا کړو او څه قیمت کیسره زه را دی د ډو لا کو شوابو ګټل او چرستر الیل کوشش کوئ د اخیرات ګټل د فارزم عايت مندو چې منډ تللوه وي کوشش وکاو چې دمه پر وخت راځي ته د جمیرا بیان چا پوره یو رې دو مدلی جنوی پور بکار کی گئی مانی او مرگوی او خبرو کا اخا خبر اردستاس ام دا خیر دا او کامل مقید ام دا مدرس ام دا سکال زمونی بازی کسانو پا بازی کارونو پی دیر ای پیسی گتلی من کنشیش که و اللہ دے اسباب جور کی زمونی دا دی پل آباده پاتی دا اخکاری دولا گیر چاپویلہ زمونی دا آباده جور دی پل سر اگر